Drumuri Boabe de materie incandescentă, trupul meu Se rotește cuprinzând pământul Gonesc, caut umbre calde Zâmbetul și pustiul mi se adună Amestecate prin buzunarele creierului Singurătatea mă Ogrindită în tot ce să uit aș vrea.